Nya ord. Sven Sara Glasögon tar på sig glasögon. Om Lind Vars Sondotter Sondotten Sondöttrar Tror, trodde, trott. Samma kanske. Nästa. Pojkvän, pojkvännen, pojkvänner. Få se. Okänd, okänt, okända. Röst, rösten, röster. Kan jag få tala med... Kristina, Mats, Hallström. Jag har kommit fel. Skulle jag kunna få tala med... Människokroppen. Inre delar. Träningssystemet. Nervsystemet. Endokrina systemet. Blodomloppssystemet. Blodcirkulationssystemet. Andningssystemet Matsmältningssystemet. Urinsystemet. Reproduktionssystemet hjärna. Hjärnan, hjärnor. Artär, artären, artärer. Hjärta, hjärtat, hjärtan. Ven, venen, vener. Lever, leven, levrar. Galla, gallan, gallor. Tarm, tarmen. Armar. luftstrupe luftstrupen luftstrupar luftrör luftröret luftrör lunga lungan lungor mage magen magar njure njuren njurar urinblåsa urinblåsan, urinblåsor.